Спереду заяснів смолоскип. Дядько зі смолоскипом суворий в чорні плащі, шкарбани на ногах, як гусеничні трахтори. Гарсон потиснув йому руку безмовно і лишився стояти у болоті. Мірча пішов за чорним зі смолоскипом. Йшли довго, кривулякали тими печерами, як німі. Нарешті камінь і світло. Очі боліли, примружив. Обтріз себе, був у глині, як хлопчуган. Вийшли на вітер, бив, навідмашили мусив си відвернути. Дні протекло поважно і перфектово. Холітало дошками човнів, зважено билися в берег. Мірча пошпурив свічку у брунатну воду і обдивився Китаю. Був за водою, аж там, круто! Хочете закурити? Ні, дякую, ну, то пішли, гаразд. Стежка почерез кропиву, лопухи, подорожник і панські вуші. Мівше займав поли пальта, щоб потому не оббирати знав з дитинства, як то марудно. Коли будинку загарчали собаки, ходили пішки, довгі і худі, як тилиці. Бая, брек, мовив дядько, і собаки занишкли. Це на острові? так. Як добиратись? Лиш так, або на гелікоптері? Справді, гелікоптер висів тут, на будинку. Круто, гаразд, ти захоч чорний лишився у сірому передпокої. Вийшла монашка, вклонилася напівпоклоном, далі стягнула пальто, на клинок, хоч вішачка і нема, відірвав, а прожити забув і повела його далі у покої. І йшли довго. Мірча не встигав милуватися кольорами, лініями по дорозі, а в канделябрах лентами і свічками. Нарешті спинилися в галереї, Христос, Очі, море світла, дизайнер той не брехав. Круглий стіл і крісла з високими спинками тільки два. Сядьте, пане, прошу, і пригощайтесь. Мірча сів. Монашка легітно випрухнула спокою. На столі у плетіннім тарелі дольки дині, яблука, помидори, гілочка винограду, гілочка, а з листям, і навіть щупавка цяпала тут. Це творило настрій і колорит. Мір, почав звіна, кваснувате, солод приходить потім, за гівдинькою і рипнули двері. Перед ним виріс стрічан. «О, я!» мільче схопився, сиди. «Нам не тра церемоній!» «Прошу, вибачи, добре, їсти хочеш?» «Та ні!» «Слухай, де твоя мама живе?» «У Станіславчику. Хочеш до мами?» «Ні, достриє, мама, певне, в сестри, краматорі, немічні вже!» «Стриє у Каневі?» «Так!» «Корок, Іван Петрович, о, то наш чоловік, в сенсі ваш, українець, музей гірника взяв і відкрив і завідує, ми йому запомогли. А хто такий гірник? Був собі чоловік, знаєш, потім ти українець, а що? Жид? Ні, Бог милував. Но що в Росії? Чечня? Знаю. Хочеш туди? У Чечню? Так». Я і так маю їхати, знаю, і це, і не тільки це. Нам буде треба твоя запомога, кому нам, Україні. Україна – це ви, і ти теж, Україна. Лиш несвідома свідомий дурна, кацапам чомусь служиш. Я заробляю, іди, свині годуєш і воші, я не переч. Ви повстанці чи хто? Майже. А дизайнер? Із контррозвідки? Ні, помічник, помічник і симпатик. Він не малює, сину у нього художник. Той, що завішався? Що? Стрічан спалахнув, як сухе. Врешті взявся у руки. Пробач. Ми йому помагали фарбами і грошима. А картини лишали собі, Україні. Чуєш? Затям. Я не маю нічого свого. Шкода. Шкода, але так є. Маєте гроші? Скільки? Що? Скільки вартує руський, бля, офіцер? «Ледо на хліб вистачає, добре. Матимеш з готівку. А що маю чинити? Найперше потрапити у Чечню. Це не проблема. Проблема туди не потрапити. Ну, то добре, гаразд, ну, а на місці що? Наших перевозити, провозити прозблок пости, нібито звічі консерви в ящиках і баняках. Зброї? Зброя вже там. Капітан верещак, капітан верещак не верещи, ну чого? Козла пошив, та й вже. Але ж з ним українець. Я попередив. Ага, отже, у баняках круто. Але потрібно. А нащо що воно вам? Мусимо воювати там, щоб не воювати тут, мудро. Так собі. Ну то як? Маю добре подумати. Добре подумай, а я? Певне, та відпочинь. Стричан плеснув у маленькій долоні і до покої зайшов білявчик зі сними дуже очима із постаті яку жінки. Мірчий так його зразу назвав. Та й по всьому. Білявчик склав, Нотацю той натюрморт зі стола, Залишки, Меньку руїну, Калішки, Карафовина Вистеляла на дні і потупав. Мірча пішов за ним. Ось ваша келія, тут. Світло сілося десь під самої стелі, Ліжко, пахнюча подушка, Справдешнє полотно. Мірча відчув, як стомився І хоче спати. Разом зі світлом з-під стелі Лилася музика. Дві картини були не зовсім цнотливі, голі хлопці, легі, великі очі.